Dacă reușești să faci ca suflarea să-ți fie rugăciune, vei respira încă din viața aceasta mireasma raielui. Respirația să-ți devină ca numele lui Dumnezeu pe care îl inspiri și îl expiri și astfel vei gusta din împărăție. Rămâi conștient că ești sub privirea lui și vei vedea lumea într-o altă lumină. Te miști în lumea Lui și de la El ai mișcarea, iar de la tine, cu harul Lui, depinde pacea inimitale. Vezi crucea, însă nu uita niciodată învierea. Nu-i judeca pe ceilalți, căci, recunoscându-le adesea defectele și lipsurile, îi judeci. Nu observa niciodată pe cei care se roagă atunci, Gând în biserică, nu ți întoarce privirea de la cel pe care îl contempli. Lumânările, tămâia și cântarea sunt mijloace de a înainta spre scopul comun, dar nu face din aceasta singura cale spre pacea lui Hristos. Bucură-te în cântare! Însă nu te înălța și nu crede că frumusețea vine din vocea ta. Ea nu poate pogorî decât de la cel care este preamărit prin cântare. Când rugăciunea ta va fi adevărată, nu vei mai fi preocupat să știi cum să te rogi, să stai înaintea lui Dumnezeu și să nu mai spui nimic. Iată rugăciunea ultima! Celălalt este tocmai Hristos! Pe care pretinzi că îl iubești. Nu uita că tăcerea este limbajul viacului ce ceva să fie, ne spune Sfântul Efrem Sirul. Fie ca frumusețea să fie temeiul faptelor tale, însă nu disprețui ceea ce smerenia și sinceritatea îi oferă lui Dumnezeu cu simplitate. De uiți că toată această frumusețe din biserică. Îi este oferită doar Dumnezeului, întrăit unul, ar fi de dorit să te rogi smerit în întunecimea unei peșteri dinaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a grăit și în toate formele de tăcere, învață să taci în el. Rămâi în tăcere atunci când poți, însă vorbește atunci când riști să-i pe ceilalți, cum uțenia ta. Semnul crucii te numără printre prietenii lui Hristos. Este o lucrare sfântă pe care nu trebuie să o faci cu neglijență. Orice rugăciune este dialog. Încetează să te asculți vorbind lui Dumnezeu. Nu fi sinistrul sub pretextul de a fi blavioz. Prin bucurie strălucește împărăția. Cântă atunci când nu te poți ruga și umpleți inima de cântări și de psalmi pentru zilele de uscăciune. Citește viața sfinților și măsoară cărarea care duce la împărăție și îndepărtarea ta de aceasta. Nu te poți îndoi decât de tine însuți Valul nu poate nega oceanul. Nu te complace în așteptarea exaltată a unei minuni pentru a merge mai departe. Prima minune este că ai credință. A doua minune este că reușești să o păstrezi în pofida mediocrității tale. Nu căuta semne în tot ceea ce te înconjoară. Singurul semn de care ai cu adevărat nevoie, este cel al celor trei zile în și al învierii. El este întotdeauna acolo, chiar și atunci când tu ești absent din rugăciunea ta. Totul apasă atât de greu pe umerii tăi, îți spui, însă nici măcar întreaga omenire nu are pe umeri Greutatea crucii pe care el a purtat-o până la Golgota Fii bunul samaritian atunci când poți Nu ține cont de oameni care te-ar putea judeca El a stat la aceeași masă cu prostituatele și cu vameșii Nu uita scopul și mergi singur cu pași mici ai fiecare zile Ei duc cu siguranță în împărăție cere puterea de a cere cu credință. Ar fi bine să te oprești și să privești drumul străbătut, căci drumul este fiecare pas care te îndepărtează de tine și te apropie de împărăție. Dacă te oprești în drum, nu vei mai fi pe cale. Noi suntem pași încetați în zi și în noapte, iar nu borne în întunericul lumii. Roagăte te pentru singura beruință care contează, cea asupra ta și asupra păcatului. Poți geme și poți să te plângi, chiar și să te revolți. Psalmii să-ți izvorască de pe buze, precum plângerile tale. Dumnezeu ascultă și de înțelege. Ceea ce percepem ca surditatea lui Dumnezeu, nu înseamnă decât faptul că noi nu l ascultăm, iar părăsirea lui este, în realitate, doar intenția noastră de a vedea lumea evoluând numai după cum vrem noi. Tăcerea lui Dumnezeu vine din marea noastră neputință de a auzi altceva în afară de egoismul nostru materializat în realitatea unei lumi deșarte. Nu cere altora să se roage pentru tine, dacă tu, în acest timp, continui să păcătuiești. Sfânta Scriptură spune că împărăția nu vine să șocheze mințele, că ceea este în lăuntru nostru. Intră mai des în tine însuți și ieși strălucind de ceea ce vei primi. PACEA nu este liniște, ea este certitudine, răbdare și așteptare în dorirea arzătoare a împărăției. Nu ne jucăm cu Dumnezeu, El nu este jucăuș, El este drept, iar biruința Lui costă în înfrângerea de pe cruce. Când ești la pământ, nu te mai uita la ceea ce te-a făcut să cazi, ci la mâna Lui întinsă. Cultivă prietenia sfinților lui Dumnezeu, fă-te casnicul lor, ei vor fi alături de tine la vreme de întristare. Dumnezeu își arată prietenia prin sfinți. Ea este mare, imensă și de fiecare dată diferită. Fiecare zi să te facă să descoperi prin sfinți un nou chip al prieteniei lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu îi place să nu urăști pe nimeni, fugi de ură ca de întuneric. În fiecare zi de pe pământ, împărtășește viața și rugăciunea cu un sfânt, prietena lui Dumnezeu. În încercare, lasă-l pe sfânt să poarte cu tine greutatea pentru a o face mai ușoară. Nu deznădăjdui la vederea distanței Dintre idealul tău și mediocritatea ta, pentru un singur cuvânt adevărat, harul cel bun a primit imediat mila, iertarea și mântuirea. Ridică-te iarăși! Această cădere cu harul lui poate fi cea din urmă. Ieri, astăzi și de-a purul el este același, noi cei care îl urmăm suntem oare cu adevărat conștienți de faptul că el este cu noi până la sfârșitul veacurilor?